Чистота Причастен разговор на един брат с учителя стана въпрос за чистотата. Любовта расте при абсолютна чистота. Човек, който не е чист, не може да обича. Който иска да бъде обичан, трябва да бъде чист. Може да се търпи онзи, който не е чист, но не може да се обича. Един ангел, като стане нечист, напуща небето, щом дойдем до любовта, трябва да освободим езика си от всички неправилни изрази. Водата трябва да блика. Ако туриш водата в шише, тя се е изменила вече и не е както е била в първоначалния извор. Представете си, че вие сте при първия извор, дето водата е чиста. Тук на земята всеки извор има в себе си гниещи вещества. И водата му не е толкова чиста. Една мисъл, като мине в мозъка, понеже в него има натрупани нечисти вещества, то тя е вече опетнена. И в сърцето ви е нечисто. Като излезе от вас любовта, аз виждам Струя от червенина. Виждам, че тази любов е отцапана. Степента на обичта зависи от степента на чистотата. Значи, за да те обикне Господ, свали опръсканите си дрехи, измий се, облечи чисти дрехи и ще бъдеш обичан. Чистота и умереност във всичко са качества, които ще ни направят по-възприемчеви към мировата любов. Когато не си чист, Господ не те слуша. Щом Той не те слуша, това значи, че е време да изчистиш канализацията. Един ден ще видим колко сме били невежи. Благото е било при нас, а ние сме си блъскали главите. Трябва огън, светлина и широк простор за пречистване. Любовта е закон за пречистване. Братята и сестрите да се очистят. Аз не искам да се занимавам с това, защото така ще се отцапам. Да идат и да се измият. Това е философия. Трябва да има една вътрешна чистота. Не мислете, че аз търпя. Търпя, но имам голямо отвращение към нечистотата. Не мислете, че чистотата се дава даром. Човек ще работи. Ще мине през хиляди изпитания, докато стане чист. Някой казва не може. Може. Но то е едно качество, което трябва да се придобие. Чистотата е външно качество, а съвършенството вътрешно. Казано е, бъдете съвършенни, както е съвършен Отец ваш небесни. Казано е още, чистите по сърце ще видят Бога. Като преминем презада, да не се опетним. В сравнение с другите хора, вие сте светии, а в сравнение с светиите, вие сте обикновени хора. Стремете се към чистотата. Човек никога не трябва да има користолюбиви мисли и желания. Всички са под влияние. Всеки иска да завладее някого, да го замотае. После има един любовен, лъжлив поглед. Това са лъжливи работи, те не минават. Каже някой, много те обичам. Това не струва. Много пъти правят погрешката несъзнателно и като я направят, чак тогава я съзнават. А пък аз 15 дни преди погрешката съзнавам, че ще я направя и вземам всички предпазни мерки. В дълбочината на всяка душа е скрит Господ. И гледайте, като се приближавате до един човек да служите на Господа, защото Бог е, който страда вътре в човек. Божественият дух е, който се моли в човека и страда. Човек прави грехове и божественият дух вътре страда и се моли. Стремете се към чистотата, защото като имаш чистота, ще видиш Бога. А като видиш Бога, всичко ще придобиеш. Вяра без чистота не може. Всички хора да бъдат чисти. Вярата турена в чистотата, това е вече една реалност. Какво нещо е чиста мисъл? Обидил те е някой. Искаш да се примириш с него. Примиряваш се и мислиш, че си му простил, но след малко пак дойде възбуда отвътре. После, хайде, пак искаш да му простиш и те нататък. Значи, мисълта ти не е чиста. А като дойде чистата мисъл, ти му прощаваш и ставаш спокоен. Не те дразни нищо. Докато човек се дразни, мисълта му не е чиста. Що е мистицизъм? Мистицизмът е стремеш на човешката душа към чистота. Някой път казваш Неразположен съм. Тогава си нечист. Някой път неразположението може да се дължи на краката. Уми ги. Или някой път неразположението се дължи на ушите. Може да има кал в тях. Тогава ги уми и ще ти просветне. Та затова във всички окултни школи учениците се чистят. Светията се чисти сам, отвътре. Всеки ден трябва да правиш по една баня. Работникът къде има време за баня, но поне веднъж на седмицата да прави това. Част от водата се приема чрез порите на кожата, Затова човек трябва да се мие лицето често и тогава водата прониква в порите и част от магнетизма и се освоява водата трябва да бъде топла, за да стане това. Някои са се окаляли отвън, а отвътре са чисти. Други и отвън, и отвътре са чисти. Това е правилно, защото трябва да се знае, че има връзка между физическа и духовна чистота. Човек трябва да бъде чист не само духовно в своите мисли, чувства, желания, стремежи, но трябва да бъде чисти физически. Не може една чистота без другата. Двете вървят заедно. Ето защо ученикът трябва да държи и тялото си в извънредна чистота. По тази причина именно се препоръчват чести бани. Тялото трябва да бъде чисто, за да може да възприеме висшите енергии в себе си. От друга страна, за да се дадат условия на напредналите същества да идват да посещават човека, и да помагат. Човек, за да има постижения, трябва да има чистота. В какво се състои чистотата? Когато имаш любов към Бога, ти си чист. При чистотата човек влиза в общение с духовния свят. Чистотата е условие за това. Хората са дошли на земята. Заслуги на Бога и вътрешен живот не може без чистота. Вътрешна връзка не може да има без чистота. Не можем да бъдем в съприкосновения с звездите и с напредналите същества, ако нямаме чистота. В чистата вода живеят риби, а в мътната не могат. Какво значи човек да е чист? Това значи да е в бистра кристална вода. Може ли да се омърси океанът, като туриш малко кал в него? Също така, когато човек с любовта си и с чистотата си прилича на океан, не може да изгуби своята чистота. При чистотата сърцето на човека не се свива, като погледне, че някой има големи знания. Напротив. Той се радва, че другият е даровит и в същото време е благодарен за това, което има. Но това, разбира се, не означава, че няма да се стреми към по-горно състояние. Също така, когато види, че някой има голяма къща, радва се на това и не му е мъчно, че той няма такава. У някой се заражда желание всичко изведнъж да схващат, което е невъзможно в окултната школа се изисква дълго възпитание и приготовление. Най-първо се изисква очистване на човешкия мозък. Казано е, бъдете чисти и свети. И трябва да се създаде една чиста атмосфера, в която влиянията да бъдат добри. С примес на лоши мисли, черната ложа иска да разстрои мозъчните органи и тогава от божествения свят не може да се приемат Божествени мисли. Хората от света не могат да приемат божествените мисли, понеже мозъкът им постоянно се занимава с обикновени работи. На един прост инструмент не може да се свири нещо грандиозно. Когато един мъж върви и сянката на една жена пада върху него, той върши голямо престъпление. Когато един мъж върви, той винаги трябва да гледа сянката на жената, да бъде настрани, да не пада върху него. Трябва чистота. Един ученик видял, че една жена минава от лявата му страна и се пазил да не хвърля сянка върху него. Но не видял, че друга жена вървяла от дясната му страна и го скъсали. Това ти го казвам, за да разбереш. Човек трябва да се очисти, да бъде като дете. Съзнанието му да се освободи от всичко нечисто. Който е чист? Един ниш живот не може да го яде, защото трептенията на чистия са силни. Човек, докато пази своята чистота, той е в безопасност. Закръщението се приготовляваме с чистота. Ако човек е чист, идва духът и става кръщението. Тези, които живеят чист живот, се обличат с магнетична сила и тогава получават знание отвътре. На тези, на които се дава знание само отвън, те не живеят напълно чист живот. А тези, които нищо не разбират, те са грешни души. Трябва чисто сърце. Изчисти сърцето си. В божественото учение ще останат чистите души. Ще се организират и на тях ще се даде. Те ще преуспеят. Ще има пресяване, за да се организират верните, добри души. Ако не си чист, ако си грешен, по никой начин не можеш да влезеш в Царството Божие. Нито пък Бог ще се занимава с греховете ти. Той казва, трябва да се изчистиш. Грехът лесно се прави, но мъчно се изтрива. Човек трябва да се освободи от древналостите и лицемерието. От лицето на ученика трябва да вее искренност. Като му погледнеш лицето, от него да вее нещо, благородно и чисто.